Täällä on julkinen tiippurusta. Päivä. päivä. Tämä on rytmi- ja tarkistuslaitos Osakeyhtiö. yhtiö. Ottahan te puhelimessa vielä? Olen. Me vähän ihmisiltä kokeiltaisiin niitä rytmitajusta ja muuta. Sopisko pienet kokeet? Miten me te sitä tarvitte? Tehdään pientä kalluppia, että onko... Onko vienyt tämä tehtaiden melu ihmisiltä rytmitaju? Niin, mutta kun me tehtaisi No me emme välitä siitä. Se, se, jos vaan teille sopii, niin me oltaisiin kovin kiitollisia avustajista, voitte viisi minuuttia auttaa. Jaha. Otetaanko tämmöisellä yksinkertaisella rytminaputtelulla? Naputatte siihen puhelimen luuri, mihin puhutaan, niin tuota sormella toistatte nämä mun taputukset. Kuunnelkaa tarkasti. Toistakaa. Hyvä, seuraava. Vähän Otetaanko uudestaan? meni vähän tangelta. Aha. Sitten tulee seuraava. Pikkusen vaikea pitää. Sitten vielä vähän Hyvin menee. Tai jättää olla selvin päin siellä. No kyllä mä yleensä on selvin Niin yleensä, mutta tästä sattuu, että ei ole näin juhannuksen jälkeen. No niin vielä tätä vähän vaikea. Ta ta ta ta ta tuossa väliin. Eikö käy. <lipäät> Menikö muuten? Hermostuttakot? Minä? Ot, Ottakaa ihan rauhallisesti. En hermostu. Otetaan vielä kertaa. <lipäät> ta, -ta, -ta, -ta, ta Ei, ei fuskata. En mä fuska yhtään. O Kun mä kuuntelin ihan tarkkaan, että se oli kaksi kolme kolme kaksi. Mitä, kaksi, kolme, kolme, kaksi? No, semmosiin haputuksiin. Että te oot ihan tarkkaan. Tuo, koittakaa nyt sohat, tää. Tää olisi tärkeä homma, saatais kaheksikkon todistuksen. No, nyt niin meni aika hyvin. No, kyllä se meni ihan oikein. Ei se ole ihan oikein. Siinä uh -huh. pikku Pikkusen hapuilua on siinä. Juhu. Oot te tupakko? En. No se ei ainakaan se sitten pitäisi. Vanhaa. Ei varmaan. Mä vain juoksen mettissä. No se kyllä, jos met, petäjiin paukuttelee mennessään päätä, niin se. Sekin... Ei, mä paukuttele sitä, että joskus polvet sattuu paukastaa kiviä. Kokeillaan polvilana putusta? Ei kokeilla, ei se kuulu Ei ole lumpiot voimakkaasti kehittyneet polovilumpia. Hei. Mikä se aika hyvin meni, mun täytyy sanoa, noin tuota... Iltapäivä... Kokeeksi. Joo, kyllä. Jatketaanko huomenna? Mä pistän vielä vaikeampia tulemaan sitten. En tiedä. Ette tiedä? Ei, mitä vaikka te tätä koetta. No me tutkitaan, niin kuin sanottu, että... En vaike... mä usko, kun musta tuntuu, että mä oon jossakin. Minkä nimen? Teidän nimen. Ei katti. Mikä se on ihme, jos kuuluu ottaa? Joo, musta tuntuu ihan, että mä oon kuulunut. No jätetään se tuntuma sille, ja jätetään tämä tarkastus, tähän. Se meni aika hyvin. Joo, se meni ihan... Tulee kymppi huomenna postissa, tapaamaan. Joo, mä Joo, kiitoksia, kiitoksia. Olkaa hyvä.